Četvrtkom. Sječan je 1979. godine. Ako je tog mjeseca u Velikoj Britaniji netko umro, vjerojatno nije odmah pokopan. Naime, tog su sječanja štrajkali kopači grobova. Ako je tog siječnja netko doživio srčani udar ili zbog nekog drugog razloga trebao hitnu liječničku pomoć, vjerojatno je nije dobio. Naime, štrajkali su vozači vozila hitne pomoći. Smeće se gomilalo na ulicama britanskih gradova. Štrajkali su čistači ulica. Štrajkom su prijetili vozači kamiona i vozači cisterni. Here comes another winter of long shadows and night.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 Narastajući kaos, on je odgovorio. To je sud koji vi stvarate. Ako pogledate izvana, čini se da imate uskogrudan pogled na događaj. Ne čini mi se da ljudi u svijetu dijele vaše mišljenje, da u zemlji vlada kaos. Znate da smo prije štrajkovi, da smo već prije došli do ruba. Postoji potreba za industrijskom samodisciplinom u ovoj zemlji. Nadam se da ćemo se na nju naučiti i da ćemo izbjeći međusobno ozljeđivanje. Ali molim vas, nemojte ogovarati svoju zemlju govoreći da u njoj raste kaos. Callahan neće još dugo biti premijer Velike Britanije. Te 1979. godine dogodit će se važne stvari kako za laboriste, tako i za Britaniju. Sljedećih 18 godina laboristi neće vladati Velikom Britanijom. A ta 1979. godina biće posljednja godina velike države blagostanja, projekta kojeg je započela laboristička vlada Clementa atlija nakon velike pobjede na izborima 1945. godine. Jedna je osoba odgovorna za te događaje. To je Margaret Thatcher. Govori Krsto Cvić. Ta država blagostanja bila je u vrijeme kad se Margareta Thatcher pojavila ozbiljno na političkoj sceni početkom 70-ih godina, to je bila država u kojoj je blagostanja bilo sve manje, a anarhije sve više i više. To je bila država zasnovana na, moram reći, vrlo idealističkim, pa možda i utopističkim načelima. To je država koja je nastala 1945. za vrijeme prve laborističke vlade, prve prave jake laborističke vlade, koja je došla sa mnogo ideja, reformi. Dobar dio ti reformi došao je od velikog liberalnog mislioca Lorda Beveridge, koji je zapravo i zamislio cijelu tu društvenu reformu. Vlada za vrijeme rata bila je koaliciona vlada, tu su laboristi igrali veliku ulogu, dok je Churchill vodio o vanjsku politiku i rat, to su laboristi pripremali posljeratnu obnovu i izgradnju po svojim principima. Ta je bila reforma zasnovana na vrlo širokogrudnim načelima Dakle, besplatna zdravstvena služba za svakoga od onog momenta kad pacijent pristupi liječniku ili dođe u bolnicu, zatim e, besplatno školovanje, besplatno školovanje na sveučilištu, u školi, razne druge, razne druge povlastice, recimo bila je uključena e, nacionalizacija od samog početka nacionalizacija željeznica raznih drugih javnih službi, s time da se onda računalo da će tu biti povoljne cijene za one ljude kojima je potrebno da jeftino putuju, da se jeftino služe e, tim službama. Dakle, to je, bila, to je bila zamisao. Međutim, Britanija je već tada bila vrlo osiromašna zemlja u izvisnom smislu, osiromašena svakako, ratju je bacio na noge, imala je velike dugove. Ona je u stvari bila zemlja u nazadovanju, ona je izgubila ta svoja tržišta, Zaostala je također industrijski jer nije došlo do industrijske obnove do koje dođe u zemlji koja je porušena popoćnje iznova kao što sto bile Njemačka i Japan, a također Italija. I to sve postalo je sve jasnije.. I love Nade u budućnost Britanije nije dijelila ni politička elita, kako ona na vlasti, tako ona u opoziciji. Velika Britanija je polako propadala i nitko nije htio ili znao zaustaviti to propadanje. Ima jedna, jedna sjajna rečenica koju se sjećam dobro kad sam radio u ekonomistu kao novinar. Onda je naš glavni urednik koji je imao jako dobre veze, uspio je nagovoriti britanskog ambasadora u Parizu sa Nikolasa Hendersona koji je bio vrlo, vrlo utjecajan diplomat da mu doda nekako ispod žita svoju, e, svoj diplomatski izvještaj završni iz Pariza e, u kojem je sa Nikolas Henderson vrlo jedan mudar i pametan diplomat ogromnog iskustva zapravo sažeo cijeli položaj Britanije naročito u Europi a i drugdje i rekao je i bi bila jedna klasična rečenica koju sam zapamtio za sva vremena, pa kaže naš zapravo zadatak, nas koji eto, upravljamo ovom zemljom je taj da nekako upravljamo tim postepenim propadanjem Britanije. Managing decline, to je bila njegova rečenica. I to se osobito Magarete Tačar usjeklo u glavu i mnogim drugim ljudima koji su poput nje mislili nekako nije se dopalo to, reagirali su vrlo žestoko protiv toga da sada eto Britanija se mora ne samo pomiriti s time da je izgubila imperiju, da je dala slobodu kolonijama, što voljno, što voljko, što nevoljko, ali s druge strane zemlja mora i dalje propadati i da se standard života mora srozavati, pa na kraju moramo se zamisliti u to. Britanija koja danas ima jednu od najjačih privreda u Europi pa u izjesnom smislu u svijetu, Britanija je 1976. ja se dobro sjećam imala velike probleme sa međunarodnim monetarnim fondom. Margaret Hilda Roberts rođena je 13. listopada 1925. godine u Granthamu u obitelji niže srednje klase. Njezin otac Alfred Roberts htio je biti učitelj, ali zbog skromnog imovinskog stanja njegove obitelji morao je u 13. godini napustiti školu i zaposliti se. Radom i štednjom Alfred Roberts postao je vlasnik dviju trgovina. Trgovinom je zarađivao za život, ali strasti su mu bile učenje, bio je najčešći posjetitelj knjižnice u Granthamu i lokalna politika. Gotovo sve dugujem svojem ocu. Naučio me je da prvo moraš znati u što vjeruješ, tada svoja vjerovanja primijeniš. Naučio me je i da nema kompromisa u stvarima koje ti nešto znače. U obitelji Alfreda Robertsa i Margaretine majke Beatrice Ethel Stevenson živjelo se štedljivo. Obitelj je stanovala na katu iznad obiteljske trgovine. Kasnije će Margaret Thatcher često uspoređivati vođenje države s vođenjem kućanstva ili obiteljskog posla, na primjedbe da je to pojednostavljivanje stvari ovako je odgovarala. Neki kažu da ja samo govorim propovjedi o vođenju kućanstva ili pričam priče s poukom o vođenju male radnje. Ali ja se ne kajem zbog toga. Te propovjedi i priče s poukom spasile su nemali broj novčara od propasti i mnoge zemlje od krize. Velika strast u obitelji Thatcher bila je politika. Alfred je bio gradski vijećnik, a kasnije izabran za gradonačelnika Granthama. S deset godina Margaret Thatcher prvi je put sudjelovala u izbornoj kampanji svog oca. Tijekom studija kemije na Oksfordu uključuje se u politiku. je prva žena predsjednik udruženja konzervativaca na Oksfordu. Nakon diplome Margaret Thatcher zapošljava se prvo u tvornici plastike kao kemičar, a onda u tvornici hrane kao istraživač. Testirala je kreme i sladovede. Godine 1951. udala se za Denisa Tačera, imućnog tvorničara plastike. Dvije godine kasnije par je dobio blizance, sina i kćer. Margaret Tačer nije se namjeravala baviti kemijom cijeli život. Politika je ušla u krv dok je još bila djevojka. Paralelno s testiranjem krema i sladoleda studirala je pravo i položila odjetnički ispit. Specijalizirala se za patentno i porezno pravo. Godine 1951. je put sudjelovala na izborima za parlament. Konzervativna stranka postavila ju je u izborni okrugu u Jušnom Londonu. U tom okrugu s čvrstom laborističkom većinom izgubila je taj izbore. Nitko nije ni očekivao da će pobjediti. Ipak, 25-godišnje Margaret Thatcher povećala je za 50% broj glasača za konzervativnu stranku. U parlament je izabrana 1959. u okrugu Finchley u sjevernom Londonu. Tijekom 50-ih godina Margaret Thatcher objavljivala je članke u novinama. Isticala se kao mladi konzervativac izjevama da ženino mjesto nije isključivo u kući, pored peći i obitelji. U jednom članku je napisala... Ako bi žena bila dorasla zadatku, onda bi ona trebala imati iste šanse kao i muškarci u natjecanju za vodeća mjesta u kabinetu. Zašto žena ne bi bila ministar vanjskih poslova? Ili premijer? Dvije godine nakon ulaska u parlament, premijer Harold Macmillan postavio je za mlađeg ministra u Ministarstvu mirovine nacionalnog osiguranja. U konzervativnoj vladi Edwarda Hita, premijera od 1970. do 1974. bila je ministar obrazovanja i znanosti. Tada je dobila i nadimak, Thatcher the Milk Snatcher, tačerica otimačica mlijeka. Ta epizoda je bila, koja je dosta njoj škodila politički, barem u prvoj fazi, epizoda kad je ona bila ministrica nastave, ministr, ministrica obrazovanja, onda je ona u želji da provede neka skračenja i redukcije u budžetu. U proračunu ona je onda dokinula mlijeko, besplatno mlijeko za djecu u školi. To je bila jedna doduče politički vrlo osjetljiva mjera. Svatko je mogao predvidjeti da će to biti nepopularna mjera, međutim ona je kad je to jednom bilo odlučeno po svojoj već naravi hrabro krenula i e, mlijeko je dokinula. I to je izasvalo veliku javnu reakciju, ako se ne varam, da je i mjera morala biti povučena, da pače nešto se je napravilo, nekakav kompromis. Ali tu je Margareta Thatcher pokazala dvije stvari. U prvom redu da se ona ne obazire na javno mnjenje, drugo da je hrabra, a treće da je također spremna kad je učinila potez koji je, to se je pokazao, težak ili nepromišljen, a kod kojeg se može i napraviti kakav ustupak, da se onda i učini. Godine 1974. Edward Heath i konzervativna stranka izgubit će opće izbore. I to dva puta. Iako je 1972. uspio dobiti francuski pristanak za ulazak Britanije u europsku ekonomsku zajednicu, Heath se nije mogao nositi sa sve gorom ekonomskom situacijom u zemlji. Nije uspio obuzdati inflaciju, rasla je nezaposlenost, a niz štrajkova paralizirao je zemlju. Heath je raspisao izbore za veljač 74. i te je izbore izgubio. Nije uspio formirati koalicijsku vladu i premijer je postao laburist Harold Wilson. Onda su za listopad iste godine ponovo raspisani opći izbori. I te je izbore hit izgubio. Neki krugovi u konzervativnoj stranci mislili su da je došlo vrijeme za promjenu vodstva. Samo mnogi se nisu nadali da će izazivač biti žena. Izbor Margaret Thatcher za vođu konzervativne stranke primjer je kako slučaj igra veliku ulogu u povijesti. Izazivač Edwarda heath u posljednji je trenutak odustao. I tada je, na opće iznenađenje, izazov prihvatila Margaret Thatcher. Bilo mi je žao Teda heath Imao je svoju glazbu i maleni krug prijatelja, ali politika je bila njegov život. Te godine pretrpio niz osobnih udaraca. Potonula je njegova jahta jutarni oblak, Među onima koji su poginuli, bilo je i njegovo kumče. Poraz na izborima zadao mu je još jedan udarac. Bez obzira na sve to, nisam sumnjala u to da Ted sada mora otići. Od četiri izlaska na izbore, tri puta je izgubio. Nije se mogao promijeniti i previše je branio svoju prošlost da bi vidio kako je potrebna temeljita promjena politike. Uredila sam da se nađemo u ponedjeljak, 25. studenoga. Bio je za svojim stolom u parlamentu. Sada znam da nisam previše trebala razmišljati o tome kako da ne povrijedim njegove osjećaje. Ušla sam i rekla, moram vam reći da ću se naticati za vođu stranke. Hladno me pogledao, okrenuo mi leđa, sljegno ramenima i rekao, ako morate. I tada je otišao iz sobe. Prije izbora Edward Heath je rekao Margareti Thatcher, izgubićeš, ćeš. Heath nije bio u pravu. Margaret Thatcher dobila je te izbore, postala je vođa konzervativne stranke. Izbor Margarete Thatcher za šefa konzervativne stranke bio je ogroman šok, jedan, jedan traumatski šok za mnoge ljude u konzervativnoj stranci. To je bio također jedan vrlo važan događaj u zemlji koji su ljudi i druga publika i nekonzervativna publika javnost je registrirala sa začuđenjem i pa neki možda i sa odobravanjem, ali u svakom slučaju ono što je taj izbor predstavljao je bio otklon e, konzervativnih zastupnika u parlamentu prema politici Edwarda Hita koja je pokazala se nesposobnom, neodlučnom, punom popuštanja na onim terenima na kojima se to nije smjelo popuštati, a što je još veći bio šok, to je zapravo bio pravi šok, da je jedna žena i to žena ne iz visaj, više klase, nego jedna žena iz tako reći ono što se kaže lower middle class, niže srednje klase, vrlo skromnih, eh, društven, vrlo skromnog društvenog parijekla, najedanput se ona Popel, to, na to najviše mjesta. Veličinu tog šoka se može najbolje izmjeriti po tome što su mnogi smantrali pa da će to biti. Bilo je u među konzervativcima s kojim sam ja razgovarao. U nevimu, bilo je bilo takvih koji su rekli, pa to je samo privremeni aranžman. Mi ćemo Margaretu Tače držati dok smo sad u opoziciji. Ha, ona je sad tu jedna osoba koja vrši tu dužnost, a poslije ćemo mi već s njom lako. I zapravo je tako i počelo kad je ona došla na vlast kao premijerka, bila je okružena ljudima koji su surađivali sa Hitom, to je bila stara generacija, stara garda konzervativne stranke, iako su neki od njih bili mladi, oni su nju smatrali jednom irelevancijom, ženom sa čudnim šeširima, ona je nosila te neke čudne šešire, jak visok piskutav glas, jedan nastup agresivni koji je apsolutno njima išao na živce, ali su mislili pa eto čak i kad je postala premijerka, pa mi ćemo s njom još nekako ovako onako i onda ćemo ju srediti. To je, bio, to je bio stav. Nitko nije svačao o to vrijeme da zapravo je došla na vlast osoba koja će sve njih srediti. Situacija u Britaniji bila je sve gora. Cijene su rasle, inflacija je bila sve više i više. Sindikati su prijetili štrajkovima. Tako su ucijenjivali kako konzervativne, tako i laborističke vlade. U travnju 1976. godine James Callahan naslijedio Harolda Wilsona na čelu vlade i laborističke stranke. Ali čak i laboristička stranka nije mogla spriječiti najgoru zimu u posljeratnoj Britaniji. Sve je počelo kada je krajem 78. godine vlada uvela ograničenje rasta plaća od 5%. U studenom te godine počeo je štrajk pekara. Građani su panično počeli kupovati kruh bojeći se nestašice. Vlada je po prvi put nakon rata uvela ograničenje prodaje kruha. Nakon štrajka pekara počeli su štrajkati vozači kamiona, tražeći 25% -no povećanje plaća. I tako je počela zima nezadovoljstva. Ta kriza je zapravo doživjela, to sam i same to osobno pratio i doživio, vrhunac u zimi 1978-1979. Tada je bio veliki štrajk radnika u javnoj, javnoj službi, e, počešći u čistača ulica, ono što se kod nas popularno kaže smetlara. Onda su neki drugi sindikati također kreli u štrajk. Zemlja se gušila u tonama nepokupljenog smeća, ništa nije funkcioniralo, a premijer laboristički Callahan vratio se sa jedne konferencije na karibskom moru, sjećam se točno ili negdje u Srednjoj Americi bilo, i onda ga je netko pitao, pa šta mislite premijeru o ovoj krizi? A on je rekao, kako je krizi? O kakoj krizi govorite? U sječnju 1979. godine štrajkali su vozači ambulantnih kola, osoblje kanalizacije, čistači ulica, radnici u vodoopskrbi, vozači kamiona i cisterni prijetili su štrajkom. Štrajkali su grobari i mrtvaci su bili nepokopani. A premijer je otišao na karibski otok Guadalupe. Kada se vratio, novinari su ga pitali hoće li objaviti izvanredno stanje. Kalahanov odgovor pokopao je njega i njegovu laborističku vladu. Britanski visokotiražni tabloid Sun objavio je na naslovnoj stranici ovaj naslov, kriza, kakva kriza. Callahan je još izjavio da mu se čini da svata vika, kada se pogleda izmeđunarodne perspektive, izgleda uskogrudnom. Konzervativni zastupnik u parlamentu, Michael Heseltine, još jedna od konzervativnih zvijezda usponu uspunu, izjavio je. Očito je da je gospodin Callahan izgubio dodir sa svegorom stvarnošću u Britaniji. Vratiti se u zemlju i reći da sve ovo izgleda uskogrudno. Uistinu je pokroviteljski. 28. ožujka Margaret Thatcher vođa opoziciju u parlamentu pokrenula je glasanje o povjerenju vladi. Laboristička stranka izgubila je glasanje za samo jedan glas. 311 zastupnika izglasalo je nepovjerenje vladi. 310 glasalo je za Kalahana i njegovu vladu. Ključan je bio glas laborističkog zastupnika Sir Alfreda Brotona. On zbog bolesti nije mogao prisustovati ključnoj sjednici parlamenta. Britani se spremala promjena koju većina vladajućih nije očekivala. Vladajući sloj, kako laboristički tako i konzervativni nije se znao staviti, uhvatiti u koštac s time, a osobito kod konzervativaca postalo je duboko uvjerenje da se većine konzervativaca, da ipak konzervativci se ne smiju upuštati u borbu sa sindikatima, sa radničkom klasom, jer to je bila katastrofa prije drugog svjetskog rata, koja je zapravo i konzervativce koštala vlasti poslije drugog svjetskog rata. Znači, treba se nekako nagoditi i jedna fraza koja meni, sjećam se vrlo dobro iz onog vremena, već sam tad radio kao novinar, kaže, kad imamo neku nepriliku, da imamo neki problem, sazovimo takozvanu Kraljevsku komisiju. I to je bio jedan ugledni sudac, Lord Wilberforce, on je bio pravi onaj kompromiser. A kad se njega pozvalo, to znači slijedi predaja. Sindikati nešto traže, mi im to nećemo dati, ali eto, kad pozovimo Wilber a onda će na kraju to ipak se nekako složiti. A ti ustupci su se gomilali, a zemlja nije išla naprijed. Opći izbori zakazani su za treći svibanj 1979. godine. Za isti dan zakazani su i lokalni izbori. I bilo je zbrke oko toga kako će ljudi glasati. Tog trećeg svibnja pobjediće konzervativna stranka. U parlamentu će imati većinu od zastupnika, a novi premijer po prvi put u britanskoj povijesti postaće žena. Na ulazu u Downing Street broj 10 rezidenciju britanskog premijera Margaret Thatcher citirala je svetog Franju Asiškog some words of St Francis of Assisi which I think are really just the moment where there is discord may we bring harmony where there is zaboda donesimo istinu gdje postoji očaj donesimo nadu Tijekom predizborne kampanje Margaret Thatcher obećala je da će smanjiti porez na dohodak, smanjiti javnu potrošnju, omogućiti da ljudi lakše kupe stanove i kuće i da će slomiti snagu sindikata. Mnogi su se pitali kako će prva premijerka u povijesti ispuniti barem jedno od tih obećanja. Margaret Thatcher rado je citirala izjevu britanskog državnika i mislioca Edmunda Burka da je politika filozofija u akciji, ali ideje je bilo teško pretočiti u stvarnost. Kamatne stope u Velikoj Britaniji narasle su na 16%, inflacija se popila na 20%. Proračunski deficit je rastao. Velika povećanja plaća koja je laboristička vlada obećala sindikatima jamčila su još veću inflaciju. Državne tvrtke koje su u pravilu poslovale s gubitkom praznile su riznicu. Država Blagostanja prijetila je da će ugušiti Britaniju. Država Blagostanja bila je jedna tvorevina koja se pokazala na kraju vrlo neefikasnom. Subvencije su predstavljale rak ranu zemlje postojala je državna pomoć za poduzeća koja nisu imala više nikakvu perspektivu, to se danas neko sve jasnije vidi, brodogradilišta, čeličane, razne druge tvornice, rudnici, sve je to jelo eh, novac koji su poreznici plaćali, a zapravo nikakve perspektive nije bilo. Hitova vlada, konzervativna vlada nije ništa na tome učinila, ona je da pače i proširila izvjesne takve subvencije na neke druge industrijske grane. Kod Margarete Thatcher je prevladala ta spoznaja da do duše mora se, ako se krene u reformu, nekako pomiriti vlast s time i pomiriti se zemlja s time, da će na neko vrijeme biti gore nego što je bilo, glede nezaposlenosti i ali da je to potrebno da bi se zemlja oslobodila tih tereta. I tako je Britanija krenila u rezanje e, subvencija, zatvaranje, recimo, britanska čelična industrija koja je bila prevelika, neefikasna, da je postala se reducirala na, na razmjerno možda deseti dio onog što je bila, nije se to dogodilo odmah, ali postepeno. Rudnici su se počeli zatvarati, ako ta, ta faza još nije došla. Automobilska industrija iznenada je počela se e, reducirati i mislim da je to počelo s time što je vlada rekla, mi više nećemo spašavati ove zvane lame ducks, dakle šepave patke, to je takav izraz bio poduzeća koji su gubitnici, već ćemo pustiti da ona idu onamo kamo trebaju, dakle na, na smetište ili ako hoćete da se zatvore, a s druge strane da se time otvori put novim produktivnim snagama u zemlji. To je bila osnovna zamisao njezina, to je bila osnovna zamisao njezinih mentora, košto je dobio jedan vrlo važan čovjek sa so Keith Joseph, to je bio jedan mislilac konzervativni koji je ispravo počeo kao liberal, u izvjesnom smislu liberal, liberalno ljevo orijentiran čovjek, ali se je poslije razočarao. On je stvorio jedan tim e, savjetnika koji su radili još prije izbora. To je važno spomenuti, prije izbora 1979. dolazka na vlast, koji su onda i razradili te principe kako treba jedna moderna liberalna privreda funkcionirati, bez subvencija, pustiti da idu ti tokovi svojim putem, pa čak ako to i znači izvjesnu deindustrializaciju. Nakon godinu dana vladanja panika se polako počela uvlačiti u redove konservativne stranke. Činilo se da vlada Margaret Tačer nezaustavljivo ide prema prijevremenim izborima na kojima će izgubiti vlast. U listopadu 1980. u Brightonu se održavala konferencija konzervativaca i mnogi su očekivali da će Margaret Tačar napraviti zaokret od 180 stupnjeva u svojoj politici, da će napustiti oštru ekonomsku politiku. Ovako je odgovorila onima koji su to očekivali. To those Onima koji iz uspregnutog daha čekaju na tu medijima omiljenu frazu potpuni zaokret Mogu samo reći vi se okrenite ako želite Ova dama nije zaokretanje Kada je došla na vlast Margaret Thatcher zatekla je milijuni 300 tisuće nezaposlenih Dvije godine nakon dolaska na vlast broj nezaposlenih povećao se na skoro 2,5 milijuna Ali nije samo teška ekonomska situacija plašila Britance U proljeću 1981. godine ulice nekih britanskih gradova postali su bojišta. 11. travnja 1981. u londonskoj četvrti Brixton, nastanjenoju uglavnom crnačkim stanovništvom, izbili su veliki i krvavi sukobi između policije i prosvjednika. Uzrok sukoba ovako su opisali novinari uglednog mančestarskog dnevnika Guardian. Nagomilavanje napetosti koje su eksplodirale u nedjelju ujutro u srcu Brixtona, počelo je u petak poslje podne, kada je policijska obhodnja u automobilu ugledala mladog crnca kako tetura ulicom subodnom ranom u leđima. Policija je prišla mladiću namjeravajući ga odvesti u bolnicu. Pozvana su ambulantna kola i policajci su u automobilu povezivali ranu mladiću, kada je skupina mladih crnaca napala policajca. Stigla su ambulantna kola i odvela mladića u bolnicu. Došao je i drugi policijski automobil i gomila crnih mladića počela se povećavati. Tada je ta skupina počela bacati boce na policijske automobile. Stiglo je policijsko pojačanje i skupina mladića se razišla. I činilo se da će se stvari smiriti. A onda je policijska obhodnja uhitila jednog crnog mladića nakon što se on naguravao s policajcem u civilu. I tako je počela bitka za Brixton. Neredi nisu stali u Brixtonu. Početkom srpnja 1981. godine izbili su veliki neredi u Liverpoolskoj četvrti Tokstet. Više od stotinu bijelih i obojenih mladića vodilo je pravu bitku s policijom. Najmlađi od njih imali su 12 godina. Najstariji nisu imali više od 20 godina. Bitka je trajala 8 sati. Kad je završila, načelnik policije je rekao, bio je to planirani napad, namjestili su nam. Najgori neredi počeli su nakon zore, kada se policija suočila stučom tučom kamenja boca, željeznih poluga i benzinskih bombi. Projektili su bacani iz barikada napravljenih od prevrnutih i zapaljenih automobila. Usprko tim događajima vlada Margaret Thatcher nastavila je sa svojom ekonomskom politikom. Broj nezaposlenih je rastao, očaj se polako ulačio među dio radnika. Gardijan je u kolovozu 1980. ovako pisao o nezaposlenosti. Britanija sad trpi najveću stopu nezaposlenosti nakon 1935. godine. Povećanje broja nezaposlenih od 545.000 u ovoj godini najveće je od doba velike depresije. Broj nezaposlenih povećava se dva puta brže od broja nezaposlenih u bilo kojoj drugoj zemlji Europske ekonomske zajednice, a tek smo na početku jednog dugog puta. Iza brojki nalazi se katalog demoralizacije i očaja. Skoro polovina od dva milijuna nezaposlenih mlađi su od 24 godine. Politika Margaret Thatcher počela je mijenjati Britaniju. Tako da smo dobili situaciju, recimo, ja po mom mišljenju, jedan primjer koji to dobro ilustrira, jedan velik industrijski centar koji se zove Korbi u srednjoj Engleskoj, gdje je bila velika čeličana, ta čeličana je bila zatvorena, i sad šta? I moram reći da su se tamošnji radnici i njihove obitelji neko snašli, neko im je dao ponudu da izrađuju sandviče. I tako vam je, tako reći preko noći, Korbi, jedan grad, koji se ponosi o svojom čeličnom industrijom gdje su so zarade bile vrlo visoke u čeličnoj industriji, Rudnicima, i još drugih grana, to su bile najveće, najviše zarade radničke. Jedanoput se je taj grad pretvorio u grad ljudi koji prave sendviće za ostale dijelove engleske, to je postalo moguće, jer sa modernim prijevozom i dalje. Veliki udarac ponosu tih uh, radnika, njihovih obitelja. Obitelji. Međutim, Margarita Tačo se nije na to osvrtala, niti su se njezi ni najbliži ministri NATO osvrtali, oni su rekli to je kapitalizam, tu frazu sam često slušao, kapitalizam je kreativna um, politika kreativnog uništenja. Znači, da bi se nešto novo stvorilo, mora se u kapitalističkom razvitku, u napretku, mnogo toga staro odnosno sve ono staro što ne vrijedi i što više ne donosi novac, to se mora uništiti ili naprosto zanemariti tako da propadne. Ta politika je vrlo teško nailazila na prihvaćanje u Britaniji. Ljudi su bili naučni na solidarnost, suradnju. Zgotovo bi se moglo reći da je u Britaniji poslije drugog svjetskog rata u vrijeme kako laborista tako i konzervativaca, a to je počelo vići, za vrijeme rata, skoro postalo nešto što se ovdje, u, o, na ovim prostorima, nazivalo vrijeme socijalizma dogovorna ekonomija. dogovorna ekonomija. Mi se dogovorimo, ovo ćemo ovdje, ovo ćemo ovdje, raspodijelit ćemo to nekako, niko ne smije zaraditi previše, nekako ćemo ići naprijed u takom jednom konsensusu. Međutim, Margareta Tačer je svatila, njeni suredni svatli da takav konsensus vodi samo prema dolje, a ne prema gore. Kada je postala premijerkom, Margaret Thatcher ovako je dijagnosticirala problem. Dva velika problema muče britansku ekonomiju. Monopol nacionaliziranih i državnih tvrtki i monopol radničkih sindikata. Sa sindikatima Margaret Thatcher sukobila se odmah nakon dolaska na vlast. Ulučila je slomiti njihovu moć. Kroz parlament je progurala niz zakona koji su ograničili prava sindikata. Ali ključnu bitku sa sindikatima vodit će u svom drugom mandatu. Bitku s državnim poduzećima počela je odmah. Ukinula im je subvencije. One tvrtke koje su nešto valjale privatizirane su. Privatizirala je i tvrtke koje su smatrane britanskim nacionalnim blagom, državnim srebrom i zlatninom. Slabe tvrtke nije ni namjeravala spašavati. Usto srezala je državnu potrošnju nastojeći smanjiti ogromni proračunski deficit, smanjila je izdavanja za socijalnu skrb, zdravstvo i socijalnu stanogradnju. Ograničila je tiskanje novca kako bi obuzdala inflaciju i učvrstila funtu. Ti potezi učinili su da je popularnost konzervativaca pala na 30 posto samo 23 posto ljudi podržavalo je 1982. godine margaret thatcher bio je to najniži postotak popularnosti nekog premijera od kada se radi istraživanja javnosti ukratko činilo se da Margaret Thatcher ništa ne može spasiti od poraza na izborima a onda je iz Argentine stigao spas Situacija je, kao što ste možda čuli, da je radio postaja zauzeta Zauzele su nas argentinske invazijske snage Ovako je Patrick Watts na valovima folklonskog radija izvijestio o argentinskom zauzimanju folklonskih otoka u tom jedinstvenom radijskom prijenosu Patrick Watts je tražio od argentinskih časnika da mu kažu što hoće i imaju li što poručiti stanovništvu Falklanda. U isto je vrijeme slušao svađu argentinskih časnika i nastoja je uvjeriti da ne upiru puške u njegova leđa. Pravosti, Tog 2. travnja 1982. godine argentinske invazijske snage iskrcale su se na folklanskom otočju. Garnizano 90 britanskih vojnika brzo je savladan i Argentina je zagospodarila tim otočima. Reći da je svijet bio u šoku, bilo bi pretjerivanje. Na folklanima, udaljenima 350 nautičkih milja od Argentina i 8000 milja od Britanije, tada je živjelo oko 1800 ljudi. Britanaca, kojima je materijni jezik bio nije se očekivalo da će zbog na kojem su ljudi velika manjina, a ovce i pingvini velika većina izbiti velika međunarodna kriza. Argentinska vojna junta tako je namjeravala spasiti svoj obraz i povećati svoju popularnost u Argentini. Zanimljivo je kako je u Britaniji bila doživljena Falklandska kriza. U političkoj klasi ona jedva da je bila zapilješena. Prvih dana ispričaću taj primjer koji sam sam e, doživio, koji sam sam, iskustvo koje sam, sam doživio, Eto, da kažem ovako kako se zbilo. Ja sam bio na jednoj konferenciji, e, jednom kolokviju u ekonomskom odboru NATO-a e, u, u Briselu, jednog petka, kolokviju je završio, kolokviju je završio ja sam sjeo na avion, pored mene sjede dva, ono bi se moglo reći, eurokrata, očito, britanski građani koji rade u, u Briselu, u Europskoj komisiji, vraćaju se kući preko vikenda i onda oni nešto razgovaraju, ja čitam knjigu i onda jedan od njih nedanput se zaustavi i kaže joj, da li znaš Argentinci, on je to rekao, ne Argentinci, nego Ađiz, okupirali su Falkland. Aha, ovaj drugi kaže, a zbilja? I onda oni krenu dalje razgovarati kao da se to ništa nije važno dogodilo, ja slušam i to registriram. Dolazim u, po, u ponedjeljak u svoju redakciju u Ekonomist, razgovara se o tom e, slučaju, naš politički e, urednik u Ekonomistu kaže, pa to nije nikakva velika kriza, to će se s nekakvim kompromisom završiti, pa neće, valjda, Britanija se sada, e, ići u neke, u, neće Britanija ulaziti u neke, krupne poteze, žrtvova mnogo za to otočje koje nam ništa ne znači. To je bio manje više konsensus u ponedjeljak. Već tada se osjetilo da javno mnjenje sasma drugačije gleda. U svojim memoarima Margaret Thatcher ovako opisuje savjete svojih savjetnika i ministara. Ministar obrane John Not, prenio mi je mišljenje Ministarstva obrane da se Falklandi nakon što su jednom zauzeti više ne mogu vratiti. Admiral Sir Henry Leach mislio da će Britanija galamiti zbog zauzimanja Falklanda ali da se ništa konkretno neće poduzeti. Ali većina političara i vojnih časnika prevarili su se. Zemlja je drugačije primila Argentinsku invaziju. I kad smo došli, to ću tako još potkrepit doživljajem koji, se, koji sam imao, kad smo došli u štampariju, tad se je to još išlo u štampariju. U srijedu, odnosno, da, u četvrtak ujutro, dolazimo u štampariju i šta vidimo? Svi naši štampari izlažu na svojim, na zidovima štamparije naslovne stranice iz popularnih novina The Sun, koji su zauzali jako patriotsku, proto-argentinsku liniju. Ja pošnem s tim ljudima razgovarati, pa kažem, pa ili vi mislite da su inteligentni ljudi, štampari, to smo mi znali, to je uvek tradicionalno bilo u radničkoj klasi, su so bili najinteligentniji radnici, dobro obrazovani, politički vrlo svjesni, tako da ja kažem, pa ljudi, zar vi mislite da tu treba nešto učiniti? No, i kažu, bez daljnjega, mi moramo te Argentince izbaciti sa našeg teritorija, to su Britan, Britanci tamo, ljudi poput nas i ne smijemo nikako dopustiti da, da, se to, da se to tako pusti. Mene je to zapanjilo, ali moram reći da me nije začudilo. I šta se je dogodilo? Margareta Tačer, koja je očito naslutila bilo javnosti, ona je dobro, ona je osjetila bolje nego i njeni ministri, nego moji kolege u ekonomistu koji su bili politički znalci i tako dalje, ona je bolje osjetila nego bilo ko drugi bilo javnosti da je to se smatralo u onim krugovima koji su Margretu Tačar osobito pozdravili, a to je, to su baš bili radnički krugovi, gdje je bio možda najgori efekt propasti države blagostanja, možda je propadanje države blagostanja, inflacija, to sve, možda je manje naudilo, sigurno je manje naudilo srednjoj klasi u Britaniji, višoj klasi, nego li radnicima koji su sve dobili ono što je bilo loše, nered, loše ponašanje svojih susjeda, Padanje vrijednosti onog što su imali, nedostatak stanova, sve moguće drugo. I sada u to još i udarac nacionalnom ponosu. I tada se je pokazalo to da zapravo radnička klasa u Britaniji je listom za Margaretu Thatcher. Bar na ovom principu, obrane nacionalne časti i suvereniteta. Malo je tko očekijeva da će Margaret Thatcher poslati flotu i vojsku prema folklandima. Ali 5. travnja 1982. godine prvi su brodovi kraljevske mornarice krenuli prema folklondima. Sve u svemu, Britanija je prema tom otočju poslala stotinjak brodova i 27.000 vojnika i mornara. Nakon rata, Margaret Thatcher ovako je opisala donošenje odluke o slanju mornarice prema folklondima. Nisam vjerovala u popuštanje i nisam namjeravala dopustiti da naše ljude porobi jedna diktatura. Ipak da sam sve činjenice pohranila u kompjutor... Otoci udaljeni 8000 milja, zima, problemi s opskrbom, argentinski aerodromi, udaljeni su 400 milja od otoka. Mi imamo samo dva nosača zrakoplova, mogućnost da jednoga od njih potope Argentinci, mogućnost da borbe potraju par tjedana pa i mjeseci. Kompjutor bi vjerojatno rekao da ne idemo u to. Ali mi smo ipak narod koji vjeruje. I se je dogodilo? Margareta Thatcher je... Protivno savjetu svojih ministara, protivno savjetu ministravijskih poslova, protivno savjetu dobrog dijela svojih vojnih e, suradnika, komandanata i tako dalje, izrašći nekoliko, ona je odlučila da će ona krenuti u povraćanje, ponovno osvajanje folklonskog otočja. To je bilo nešto nevjerojatno. Bilo je veliko začuđenje u zemlji i što se je pokazalo? Da su je zbog toga napali i kritizirali Obično komentatori koji su inače i podupirali kako konzervativni, tako i ljevi, jer se to smatralo jednom velikom ludošću. Međutim, ona je rekla, nema razgovora, mi idemo dalje. I mora se reći da je to bio vrlo riskantan potez, imao je popularnu podršku, apsolutno javnost, eto, baš u radničkoj klasi, naročito takozvana niža srednja klasa ju je potoprla, a ono što je odigralo ogromnu ulogu u konačnoj britanskoj pobjedi na Falklandu je bilo to da je, zahvaljujući prijateljstvu između Margarete Thatcher i Ronalda Reagana Regana, ona dobila logističku podršku Amerike, dobila je, dobila je obavještajnu podršku, dobila je obećanje da dobar dio Američke politike koja je bila tad jako usmjerena na podržavanje desničarskih režima u Latinskoj Americi, da je taj utjecaj neutraliziran. Recimo, mnogi utjecani Amerikanci su absolutno bili za to da se pusti desničarskoj Argentinskoj vladi, da osti, ostvari taj uspjeh jer je to bila protukomunistička vlada, kao i druge vlade u Čileu i drugdje, i zašto njima praviti probleme zbog tijekog malog britanskog otočja. Međutim, Reagan i njegov, um, i njegov ministar obrane, Kaspar, Kaspar Weinberger, koji je poslije dobio uh, veliko odlikovanje od britanske kraljice za to što je podupo Britaniju, oni su rekli, ne, mi ipak moramo pomoći Britani. I tako je Britanija krenula u taj rat koji je bio velik, velik rizik Rizik je bio ogroman. Britanija oko Falklanda imala samo 22 zrakoplova stacioniranih na dvanosača zrakoplova. Argentina je imala više od 300 zrakoplova. Nakon drugog svjetskog rata, Britanija je ponovo napeto pratila borbe u kojima su sudjelovali britanski vojnici. Ovako je za BBC o zračnim borbama izvijestio Brian Hanrohan. I'm not allowed to say how many planes the raid. Nije mi dokušteno reći koliko je zrakoplova sudjelovalo u napadu, ali prebrojao sam ih sve dok su polijetali i nabrojao sam ih sve kad su se vratili. Piloti su neozljeđeni, veselni i pokazivali su podignute palce. Samo je jedan zrakoplov pogođen u rep. Bitka za Falkland je bila je skupa za krajevsku monaricu. Potopljeni su je razarači Sheffield i Coventry, tregate Antelope i Ardent, brodovi za prijevoz trupa Atlantin Convair, Sir Galahad, Sir Tristam. Argentinci su imali isto tako velike gubitke. Britanska podmonica potopila je argentinsku krstaricu General Belgrano. Tada je poginulo 369 argentinskih mornara. 20. svibnja propali su pregovori pod pokroviteljstvom UENA. Sljedeći dan, britanske snage iskrcale su se na Folklonde. Novinar BBC-a Robert Fox ovako je opisao iskrcavanje Padovranskog bataljuna. I'm now on ramp. We're going down the ramp. Je do obale. I was sam. the water. I'm coming to the obale. We're coming to the obale with padobrancers. It's hard to get on with the projectiles and bullets. It's a quiet night, a lot of stars. 14. lipnja 1982. predao se argentinski garniza na Folklandima. Britanci su zarobili 10.000 argentinskih vojnika. U ratu je poginulo 255 britanskih i 655 argentinskih vojnika. Uz njih poginula su i tri otočane. Britanija je pobjedila u ratu za koju nitko nije očekivao da će izbiti. A kada je izbio, malo je tko očekivao da će se u njemu boriti britanski vojnici. Govori Krsto Cvić. 8 tisuća milja, ako se ne varam, udaljeno otočje. Britanski brodovi plove, plove tamo, to treba izvršiti invaziju. Međutim, njena željezna volja i odlučnost je ovdje pobjedila. I to moram reći da je bilo honorirano u zemlji. Po mom mišljenju, Folklandski rat i britanska pobjeda u tom ratu, koliko god je bila mnogo pogleda neizvjesna, to je predstavljalo prekretnicu u e, položaju političkoj karijeri Margareta Tačar, od tada je i njena, indirektno i njena ekonomska politika bila revalorizirana i, i, po, uh, i potvrđena, a od tada su počeli na nju novim očima, kroz nove oči gledati i njeni dosada, dotadašnji kritičari, protivnici, od tada više nitko se nije usudio njoj protusloviti u vladi. Mnogi koji su pljucali na nju, nadali se da će ona se popiknuti i da će napravi neku pogrešku i na kraju nestati ta neugodna Margareta Tačer koju su ironizirali neki najduhovitiji njeni ministri, neke osobno sam poznavao, također rekli su blessed Margaret, blažena Margareta i svakakve druge nadimke su je prišivali. Međutim, činjenica jest da je ona se tad pokazala da je njena volja nadvladala nad svim problemima, dobila je ogromnu potporu narodu. Narod je britanski patriotizam koji je bio dosta pod pritiskom, prigušen. Bilo je dosta osjećaja poniženja u Britaniji da Britanija popada. Danput se to rasplamsalo i vidjelo se da zapravo Britanija ne treba nužno prihvatiti taj princip da eto mi smo samo zato ovdje da upravljamo postepenim propadanjem kako Britanije, tako i njezinih posjeda u svijetu, tako i njenog prestiža u svijetu. Tako da mislim da je taj rad doista odigrao odlučnu ulogu i njena odlučnost koja je zaista bila nevjerojatna, da je tu bila najvažniji čimbenik. U lipnju 1983. Margaret Thatcher i konzervativna stranka pobjedili su na izborima. Konzervativci su osvojili 397 mjesta u parlamentu. Laboristi su osvojili njih 207. Bila je to najveća izborna pobjeda nakon one koji su laboristi izborili na izborima 1945. godine. Konzervativci su u parlamentu imali većinu od 144 glasa. Sovjetske novine dale su Margaret Thatcher novi nadimak, željezna dama. U svom drugom mandatu Margaret Thatcher promijenit će Britaniju. Ira će ju pokušati ubiti zajedno s njezinim kabinetom. Skršit će štrajk rudara i zajedno s Ronaldom Reaganom istrpit će komunistički sustav i dovesti ga do kolapsa. O svemu tome govorit ćemo sljedećeg četvrtka.